Ist der Mond gespalten? Ja, er hat zwei Hälften als Wunder des Propheten überlegt, doch die Politeisten wurden nicht geglaubt.